«Долі?» – здивувався літератор власним думкам. У той же час заспокоїв себе. Він довіряв власній інтуїції і підсвідомості. Якщо промайнуло заручники долі, отож так і є. За все життя інтуїція підвела його лише раз, коли він захопився сільгосптематикою. Але ж оті трактори до м м м схаменувся. А, це ви? – пхикнув роздратовано. Оце нещастя тільки на своїм недоречним вигуком розбило його прекрасні мрії. Літератор дуже засмутився. Поїхали? Онде де маршрутка, – спокійно сказав Костя. Літератору дуже хотілося доїхати до місця зустрічі без супроводу. Трусився би в маршрутці, розраджував себе красними фантазіями. Та відкараскатись від Кості приводу не знайшов. Фантазії не вистачило. «Я сам платитиму за себе», – повідомив зверхню. «Можеш і за мене заплатити», – усміхнувся Костя. «Я не проти». Маршрутку підкидувала на роздовбаних столичних шляхах. Геракл Генріхович Пустовоїв увіп'явся поглядом у вікно. Вдавав, що не знає оту сволоту від югоцькій курточці, що примостилася поряд. Костя штовхнув літератора. «Що?» – смикнувся Пустовоїв. «Геракли, а в тебе є вимоги?» – спитав Костя. «Вимог немає, є палки бажання», – бундючно відповів літератор. «Тому й живеш у гівні», – спокійно констатував алкаш. Увіп'явся поглядом у лобове скло маршрутки і так сидів, недвижно аж, поки маршрутка не зупинилася на бульварі Лесі Українки, де найманцям слід було виходити. Макара притягло до фабрики близько дев'ятої. Автівку залишив далеченько, аж біля лаври. Закинув рюкзак на плечі, озирнувся у бік лаврських маківок, невміло перехрестився, посунув у бік Генеральної прокуратури. «Не бійся, чувак!» – підбадьорював себе затято. «Ну чого боятися?» «Тільки два варіанти» або подохнути, або своє повернути. Найперше дістався до засніжених кущів, що від них прекрасно проглядався хол будівлі. Серце билося, як те невіжене. Що тут? Що? Холом ступав горила. У кріслі біля драцини пузатий боєць наминав бутерброд із салом. Двоє? Тільки б не більше. Двоє вихрипів. Нормально. Нормально. Їх має бути тільки двоє. Зброя. А у них є зброя. Угорили кобура на ремені. Пузатий та підведися вже ледащо. Ну що ж ти все сидиш, як так колода? Ти озброєний? Чи тільки бутербродами із салом запихатися вмієш? Ну, Макарові ж треба знати. Вікно. Аж похолов. А що, як нові хазяї загратували єдиний вільний відград віконце у внутрішньому дворику? Кинувся геть. Оббіг фабрику. Обережно, доворіт заднього двору. Напружився. А як усередину? Паркан високий, ворота, перестрибнути? А ота от його банда зможе? Учепився за ворота, підтягнувся обережно, зазирнув усередину фабричного дворику і ледь не розплакався. Мамо рідна, його дворик! Лавка під горіхом, де Пилипенко вікно. «Дякую, Доле! Немає град! Вільне скло! Макар зможе!» По звірячому тихо опустився на землю. Озирнувся. «Треба би ящик якийсь чи камінь великий під ворота покласти, щоб його армія могла без шуму через паркан перебратися». Про ключі згадав. «Йолоб!» В автівці залишилися ключі від парадних і внутрішніх дверей есфірі. Як гайнув до лаври! За п'ятнадцять хвилин до десятої вечора, змилений, тремтячи від погибельного збудження, Макар застиг за кілька метрів од рогу, де на нього вже чекали. Дух. Перевести дух. Відійти до заручників спокійно і впевнено. Бос вдивився у постаті на розі навпроти Генеральної прокуратури. Трійко чоловіків тупцюють літератор, алкаш, Вова. А зінаде не прийшла? На краще. видихнув. Нема чого тут жінкам робити. Жінки вони. Скригнув зубами і ступив крок на зустріч найманцям. От і все. Не повернути. Або пан, або... А плану не було. Тільки ідея. І відчайдушне жадання, що саме в цю мить нарешті знайшло для себе визначення. Справедливість. Іду відновлювати справедливість. – подумав Макар. За десять хвилин до десятої, під воротами заднього двору фабрики, холодний, як ненависть Макар, роздавав найманцям гроші. – Пане Макаре, ви свята людина, – розчулився літератор, ховаючи п'ятдесят баксів. «Дозвольте мені співпрацювати з вами до Армагеддону!» «Що робити?» – запитав Костя. «Мовчати!» – хижу наказав Макар. Дістав пістолет за пальничку, указав на ящик біля воріт. «Через паркан! По одному! Хто хоч пискне, пристрілю!» «Матір Боже, ми вже працюємо?» Перелякався літератор. Вова всміхнувся, азартно плечем штовхнув у Пустовоєва. Приклав палець до вуст. Мовчи. Літератор закивав. Ага. Розумію, розумію. зашепотів ще більш перелякано. Макар ухопив його за барки, трусонув. Пустовоїв затулив рота власною долонею. Замість рота. Закричали очі, лізли з орбіт від жаху. «Пішли!» – прошепотів механік. Вова без вагань легко перескочив паркан, підтягнувся на ньому з двору. «Геракле, допоможу!» Костя підсадив літератора, Вова вчепився в нього і отак удвох перетягли Постовоєва, хоча Геракл геть не допомагав. Смикався, тільки заважав. Услід за ними у внутрішній дворик перестрибнув алкаш. Останнім – Макар. Роззирнувся, приклав палець до вуст. «За мною!» – прошепотів. Першим пішов до дверей заднього входу. Спробував відчинити. Дідько, Замок поміняли. «Ах, суки!» З пересердя Плюнув на ті двері, швидко побіг до вікна. Склоріз. Не дарма. За хвилину з допомогою Вови і Кості беззвучно вийняв скло. «Уперед! Костя перший!» – наказав люто. І тихо! Будеш Геракла приймати, бо ще...» «Я хочу додому!» – пискнув літератор коли в овені і костині руки зсередини фабрики тягли його крізь вікно з двору. «Уб'ю, паскуда!» – підштовхнув його Макар. Ускочив слідом за літератором. «За умер. прислухався. З холу звучала музика. «Певно, радіо!» «На всю оставшуюся життя нам хватить горя і печалі!» Як я люблю цю пісню, прошепотів літератор. Макар вирячався на Пустовоїва по-звірячому. Геракл Генріхович зіщулився, закивав, мовляв, вибачайте. Вони стояли в тамбурчику на протилежному від охоронців боці. Щоби непоміченими дійти до холу, де засіли вороги, Треба було безшумно перетнути увесь цей довгий, як кишка, коридор. І Макар раптом зрозумів – це неможливо. Геть неможливо. Ідея вмить зів'яла, наче живу квітку в окріп. План. План який? Ну, припустімо, вони підкрадуться до холу. Далі. Далі Макар ухопить за горлянку літератора, саме літератора, верещатиме як різаний, приставить до його скроні точну копію Макарова. Горила і пузати й спрямують на нього зброю, а він що? Скаже, що вб'є сивого, якщо сігмівці не кинуть зброю? Чи повірять? Ну, певно, усігму наївних не беруть. А що, як скажуть, убивай? І як він уб'є Геракла за пальничкою? Треба ножі діставати. Ніж не підведе. Черконе літера по горлянці. Ну, припустимо. Тоді Костя і Вова допетроють, що не жартує. А їх двоє. А він один. Знову один. Трясся. Програв. Він програв, і хай би як муляло в мізках і серці, треба це визнати і... і що? Куди? Хіба йому є куди йти? Запаморчилась. Ні. Програє, як охолоне, а поки рано ридати. Перше зв'язати заручників а потім таки ризикнути. Випробувати сігмівців на наявність моральних принципів. «До мене!» – прошепотів Люто. Обережно дістав з рюкзака порізану на метрові відрізки мотузку. Ухопив літератора, заходився зв'язувати йому руки. «Пане Макаре, матір Боже, що відбувається?» Пустовоїв би знепритомнів, якби так сильно не боявся померти і не дізнатися, за що. Гракле, ти коли-небудь бачив вільних заручників? – пошибки запитав Макар. Ні. От, гра починається. Та не пручайся, мать твою. А, то ми граємо. Це всього лише гра? Підтримав сам себе літератор, що зав'язаними за спиною руками став схожим на старого поневоленого лебедя. Вова і Костя не пручалися, спокійно підставили руки. Вова тільки попросив пошипки. «Обережно з рюкзаком моїм». Макар тільки тепер звернув увагу. За спиною хлопця невеликий набитий рюкзак. «Що там?» Камера? Яка ще камера? Фотокамера? Нафіга? А хіба не можна було? Я думав, потім, шикнув Макар. Міцніше затягнув мотузку на зап'ястках хлопця. Застих. Прислухався. Куме, почув від холу. Привіт. Що? А, нічого. Усе тихо. За годинку закімарю до ранку, а там зміна. Чуєш, я чого телефоную? Давно не рибалили, може зберемося? Голос був високий, майже жіночий. Не горила. Макар пам'ятав густий голос командира з квадратною щелепою. Отже, пузатий. Буде тобі риба. Ти смаж визвірився. Глянув на заручників. «Ходімо!» прошепотів. «Тільки тихо! Якщо оті поци в холі почують нас раніше, ніж ми їх побачимо, гри не буде!» «І грошей?» обережно поцікавився літератор. Макар кивнув. Ухопив в одну руку точну копію Макарова, в другу мисливський ніж. Рюкзак на спину – Першим обережно пішов коридором. Він устиг ступити не більше десяти кроків. Порівнявся з дверима жіночого туалету. Причаївся на мить заспокоїтися, зосередитися, бо та точна копія Макарова трусилася разом з рукою. Видихнув. Вдихнути не встиг. Трах! Двері жіночого туалету раптом з шумом розчахнулися. Макар ледь не впав. Охоронців не двоє. Більше. Відсахнувся, і щелепа відвалилася. Перед ним стояла Зіна. Спокійно зміряла поглядом ошелешеного роботодавця. – Ти що? – тільки й зміг прошепотіти Макар. «Спокійно, командире!» – відшепотіла Зіна. «От такі справи. Раніше приїхала, чекала-чекала, ледь не устялася. Пішла шукати, де би те Ну, сюди попросилася. Пустили. А ви чого тут? Ми що, тут працюємо?» Від хулу в бік коридору важкі кроки. «Жіночко, ви ще довго!» Горила. Він ішов до туалету. Блискучий, ефективний, неймовірний і карколомний 100% план звалився на голову механіка разом із Зіною. Доля. Оті троє покидьків із зв'язаними руками – то маячня. Вони схожі не на заручників, а на співучасників. А от Зіна – Горила і Пузатий бачили жінку, яка просто попросилася у туалет. А тепер вони мають розгубитися, відчувати себе винними за те, що вона уже не ховалася. Ухопив дзвіну за шию, приставив до скроні пістолет за пальничку. Тої ж миті з холу в освітлений коридор увійшли Горила і Пузатий. «Не треба було пускати!» Пузатий не договорив, побачив Макара і компанію. Застих. Йо пересете. Горила імпульсивно потягся до кубори. Макар закричав і смикнувся до зіненої шиї ніж Макарова на горилу. Стояти горлав люто. «Грохнуй тебе і тітку нахер. Зброю на підлогу, лицем до стіни. Пузатий у камуфляжі, надто поспішно виконав вимогу. Тремтячими руками дістав з кобури пістолет, жбурнув до макара. Горила зміряв його презирливим поглядом, повільно вийняв з кобури зброю, поклав на підлогу, буцнув важким чоботом. Пістолет відлетів до механіка. А я тебе жалів, падло. А я тебе не пожалію, козел. З веселою злістю крикнув Макар. «До стіни! Мордами в стіну! Руки назад!» Охоронці прилипли до стіни. Макар відскочив від переляканої зіни, люто зиркнув на ошелешених заручників. «Стояти, суки, і не смикатися, бо...» – похопав з підлоги зброю охоронців. Закричав, «Повернуся на фабрику! Вас, суки, в охорону не візьму!» Хринові ви, охоронці! Лицем до мене!» Охоронці обернулися. Макар стояв навпроти них, веселий, збуджений. З кишень стирчали мисливський ніж і точна копія Макарова. У кожній руці по пістолету, справжньому. Жестом указав на наручники на ременях охоронців. «Надівайте наручники один одному. Ключі кидайте мені!» «Швидко, падли!» Пузатий заметушився. Горила не зводив з макара налитих червоним очей. «Ти п'яти хвилин! Мовчати! Ухол!» Підскочив до Зіни, обмотав їй зап'ястки мотузкою. «Завмер!» озирнувся І раптом тихо розсміявся. «Друзі! Прошу, ви на моїй фабриці!» Давайте почнемо знайомство з моєю фабрикою «Схолу».» «Шановний пане Макаре, це, це пропозиція?» – перелякано пробулькотів літератор. «Геракле!» – весело вигукнув механік. – Це наказ, мать твою!» Горила зацікавлено примружив око, зиркнув на літератора. «Ти знаєш цього?» «Мовчати!» «Ухол!» – Макар щосили вдарив руків'ям пістолета по стіні. «Бабах! Куля в стіні!» Заручники і охоронці вирячилися, хто від здивування, хто від жаху. А ноги тим часом уже рятували, несли їх до холу. Тут погайзінували чужі. Макар зиркав хижо, дивувався. Пальми, сунуті в кут, крісла попереставлені, біля стіни поряд із кавовим автоматом з'явився стіл. На ньому комп'ютер. Невеликий ящик, схожий на переносну рацію. А, суки! Кинувся до великих скляних вікон холу, закритий напівпрозорими порт'єрами. А, те, що треба! Ззовні, певно, видно силуэту людей, а де хто – не роздивитися. Запаритися, падли, вираховувати сміливця. На підлогу. Заручники попадали там, де стояли. Ні, не годиться. Розсадив їх при стіні. Поставив поміж них пальми та крісла. Отак краще. Не дотягнутися одному до одного, хоч би як прагнули. Спробував зосередитися. Головне ж попереду. Не виходило. Емоції рвали в шмаття. Нарешті, нарешті. Через майже два місяці після захоплення фабрики він повернувся. Стіни рідні, машинки, тканини – Манекени у кімнатці в кінці першого поверху. Манекени? То добре. Майже два місяці не бачив свого. Ясно у голові. Знає як. А ті консультанти, потвори, півтора лимони вимагали за те, щоб він зміг на фабрику війти. Козли! Він без грошей. Зі свого кута пискнув літератор. «Пане терористе, даруйте пане Макаре, дозвольте, це ж усе не по-справжньому. Наші славні правоохоронні органи, вони би ніколи...» – Макар вишкірився. На сігмівців указав зухвало. «Ось вони, твої славні правоохоронні органи, Геракле!» Дістав точну копію Макарова. Клацнув перед носом горили. Вогник спалахнув. «Що, бійці, обісралися? Це запальничка, придурки!» Горила всміхнувся недобре. «Грайся, грайся! Недовго! Мовчати!» «Матір Божа, дозвольте мені взяти відгул!» схлипнув пустовою. «Розслабся, Геракле! Слухай музику!» спокійно відказав Костя Шнуровський. Макар напружився, побіг до столу, вимкнув радіо, обірвав шнури на невеличкому ящику, схожому на переносну рацію. «Пізно!» – азартно всміхнувся Горила. «Що за хрінь? Хто тут?» Макар прислухався. Просто під парадним входом до фабрики бренькала гітара. Зіна зітхнула. «Це Тьомка, старший мій». Макар став проти Зіни. В очах німе питання. Зіна знизила плечима. «Що?» «Думали, і його влаштую на цю роботу». Макар ошелешено виматюкався. «Чудовисько! Вставай! Дай допоможу!» «Ідімо до дверей. Скажи, хай валить звідси». «Шкода», – сказала Зіна, – «нам гроші потрібні». «А не боїшся двері відчиняти?» – спитав Горила. «А я тепер нічого не боюся», – зухвало закричав Макар. За п'ять хвилин під будівлею стало тихо. Макар сидів у кріслі навпроти заручників. Тільки хвилина перепочинку. Багато чого зробити треба. Перш ніж завтра зранку навколо фабрики з'являться люди. Міліція, преса, перелякані посадовці, цікаві нероби. Який скандал, яке неподобство. За день до виборів. У самісінькому центрі столиці. Поруч із Генеральною прокуратурою. Блін. Точно. У неділю вибори. Як же все круто збіглося. Вони не посміють стріляти в заручників поряд із Генеральною прокуратурою та ще й напередодні виборів. Це мій шанс. Хай тільки відмовляться розібратися. Підвівся. До ранку фабрика мала перетворитись на фортецю. Теперш ніж зануритись у фортифікацію, Замотав заручникам ноги скотчем від колін до стіп. Не ворухнутися. А ти часом єгипетських мумій не бентував? Сказала Зіна. Почую хоч один звук, прийду й уб'ю, пообіцяв Макар і побіг з холу. Заручники заклякли. Що ще божевільний придумав? Першим не витримав літератор, витягнув шию, занурив лице в пальму, що відділяла його від Кості Шнуровського, пропік байдужого алкаша гарячим поглядом. «Костю! – прошепотів. – Врятуйте мене!» «Добре! – тьмяно всміхнувся той. – Я порядна людина, Костю, я віддячу! Я віддам вам сто доларів, які повинен заплатити пан терорист. «Зайве!» – відповів Костя. «Якщо знову почнеться стрілянина, я готовий безплатно закрити тебе своїм тілом». «Матір Божа! Ви шляхетна людина!» «А ти, Геракле, запиши мої вимоги, чи просто запам'ятай». Душа болить, «Жити не хочеться! Якщо мене отут покладуть, віддаю тобі свої сто баксів!» «Краще мені віддай!» – сказала Зіна. «Я за твоєю могилкою доглядатиму, а письменник не буде!» «Як ти смієш?» – засувався літератор. «Доярка!» «Сучок!» – плюнула Зіна. «Повірити не можу!» Горила підозріло примужився, смикнувся, щоби краще роздивитися заручників. «Ви не заручники. Ви просто так. За здорово живеш погодились?» «Не просто так», – занервував літератор. «За гонорар!» «Завшиві сто баксів!» – подав голос пузатий сігмівець. «А я не за гроші», – сказав Вова. «У мене своя мета». «Хворі!» – горила як ото батогом. «За сто баксів! Ризикувати життям у компанії з божевільним? Та видять геть хворі скоти, а не люди!» Зіна хмикнула тоскно. ох ох ох, -ох, -ох. Звідки ви звалилися, красавці? Моєму чоловікові на будівництві сто баксів на місяць платили» поки одне падло з іншої бригади не зіштовхнуло його з одинадцятого поверху.